Copyright g o e t h e v e r l a g München Book <two. S 1> free 2 w o คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึง Eins e i n Personen Personen Die Schan Ich ich ฉันและคุณ un. ich und du ich und du เราทั้งสอง w i า b e i งสอง r beide เขา er er เราและเธอ er und sie Er und sie. kauang Sie beide. Sie beide. Puchai. Der Mann. Der Mann. Pujing. Die Frau. Die Frau. De. Das Kind. Das Kind. Eine Familie. Eine Familie. Das k i n น Meine Familie. Meine Familie. Das Kind. Meine, Meine, Meine Familie ist hier. Meine Familie ist hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Kunyu, hier. Du bist hier. Du bist hier. Er ist hier. und sie ist hier. Er ist hier und sie ist hier. Raujutini. Wir sind hier. Wir sind hier. Kunjutini. Ihr seid hier. Ihr seid hier. Puekkau, tuk kon, yu tini. Sie sind alle hier. Sie sind alle hier.